Dagen efter kung Gustav Vs död äger tronskiftet rum i konsällssalen på Stockholms slott. Den nya kungen, Gustav den VI Adolf, som nu vid 68 års ålder efterträder sin fader, och avger sin grundlagsenliga kungaförsäkran. Formuleringen är från 1810. Vid en ceremoni i riksalen tillkänna er den nya kungen sitt valspråk. Så som mitt valspråk har jag beslutat. Antaga orden, plikten framför allt.